Запитально, муружучи сірі очі, в яких золотавими крижинками мерехтять гострі зіниці, каже з певненістю. Сталося щось? І несподівано, мало не істеричним тоном, я розказую про телефонний дзвінок Арнольда Вікторовича, про безглузду, трагічну загибель десь на помірі його друга альпініста, про молоду вдову, яка засталася із двома дівчатками-сиротами. Розповідаючи, я переймаюся ще більше жалем, аніж досі, і в голосі бренить сльоза. Ти ж незнайома ні з Арнольдом Вікторовичем, ні з його покійним другом, так? Вважай незнайома чи знайома, зрештою, яке це має значення? Жанно звучить і докірливо, і співчутливо. За всіх не настраждаєшся і не напереживаєшся. Коли звалити на свої плечі гори всього людства – Можна підірватися, як ти сказав, до моєї свідомості не доходить смисл почутого. Повтори: хіба мало своїх, непорозумінчих горя, що так близько треба брати до душі і ще й чужий клопіт? Хіба душі наказуєш, брате чи не брати, душа бере сама без наказів? Ти завжди була така по мовчанні каже кость такою й зосталася. Не вмію бути іншою. Кось Дейнека пропонує поїхати до ресторану. Куди? Хоча б у млин чи в мисливець у гідропарку. А можна взяти таксі і гайнути у Верховину чи в Дубки. Ах, не бажаю, то в жокей чи вітряк. І туди не хочу? Навіщо ж тоді так вирядилася? Запитання таке несподіване, що я мимоволі всміхаюся. Зрадівши з моєї усмішки, кось Дейнека помітно Оговтується після нашої розмови про трагедію в горах Паміру Вечер у небі запалює бліді зірки Ми йдемо повз невеликий старий сад, що світиться яблуками на гілках Ген, знижуючись, летить пасажирський літак, щоб сісти на аеродромі в Жулянах Як же ти жив останні роки? Знову розлучився, несподівано каже Кость, ходячи зі своєю найбільшою, мабуть, козирної карти «Поздоровляю», – кажу без іронії, – зовсім не вражена почутою новиною. «Пояснювати причини?» – без виклику питає. «Якщо ця тема для розмови?» «А чому вона не тема?» Причин багато. Очевидно, вони вже давно розкладені на поличках, розфасовані. Тут і вдача його останньої дружини, і її матеріальні претензії, і тесті з тещою, і коханець. А вже ж він – Кость Дейнека також не ангел із рожевими крильми. Отже, коли вдача йде у війну на вдачу, як колись одна кулачна стіна на другу кулачну стіну, то чи варто й далі жити під спільним дахом? Чи не краще передислокуватися і ворогуючі армії розвести на мирні позиції? Кость Дейнека так і сказав – передислокувати ворогуючі армії. І саду пахло землею, листям, плодами. А запахи були гості, осінні, ароматні. Такими запахами вдихаючи можна розкошувати. Проте мені було не до осіннім вечором, який уже обертався на ніч, бо в свідомості постійно пульсувала, билася одна проблема. Перед останньою жінкою в Костя Дейнеки, в тому самому районному містечку, чи в іншому, вже не згадую, була передостання жінка – Їхній шлюб, здається, розпався з тих самих причин. А логічність чинків, істерика, неврастенія, самозакоханість, неправомірно високі матеріальні амбіції. З передостанньою жінкою Кось Дейнека Лебонь теж поводився не по-янгельськи. Як Андрій? Майже дорослий. З несподіваною похапливістю відповідаю я. Багато в чому ще дитина, але майже дорослий. Ми натрапили на місцинку, поросли кущами глоду і шепшини, поміж яких та місям видніли калинові деревцята. Кось Дейнека звернув із дороги, а я вже подалася слідом. Він зламав калиновий кетяг, зірвав кілька ягідок, поклав до рота. І по обличчю пробігла відразлива судома. Не втримавшись, я теж покуштувала калинову бубку. Від терпкого соку в роті стало Гірко і свіжо. Кетяги тому й висять на гіллі, що не дозріли, а дозріють, і міські жителі не заставлять жодного. Знаєш, скільки мені вже років? Несподівано,